Розділ третій. На Горсельському вигоні. Біля великої вирви, в якій лежав циліндр, зібралося чоловік із двадцятеро. Я вже казав, який вигляд мало те велетенське тіло, що врилося в землю. Навколо ніби від якогось вибуху було обсмалено дерн і гравій. Мабуть, великий удар спричинив вибух вогню. Гендерсона і Оджелві там не було. Очевидно, вони вирішили, що зараз нічого не вдієш біля циліндра, і пішли до Гендерсона снідати. Четверо чи п'ятеро хлоп'ят сиділи над ямою, вони метляли ногами і розважалися, кидаючи камінці у циліндр, доки я не нагримав на них. Тоді вони стали гратися у квача, туди-сюди шмигаючи поміж дорослими. На цьому збіговиську були два велосипедисти, садівник-поденник, якого я вряди ряди година й мав, дівча з дитиною на руках, різник Грег із своїм малим, і кілька просто роззяв та ще хлопці, що бували на побігеньках у гравців у гольф або тинялися біля станції. Розмовляли мало. Тоді англійський простолюд не дуже розумівся на астрономії. Більшість людей спокійно поглядали на рівну, мов стіл покришку циліндра. Вона була в такому самому положенні, як її залишили Оджилвій Гендерсон. Мені здається, що глядачі розчарувалися, побачивши не обгорілі трупи, а цю непорушну брилу. Одні відходили геть, натомість підходили інші. Я спустився до ями, і мені здалося, ніби під ногами злегка двихтить земля. Покришка не рухалася. Тільки підійшовши зовсім близько, я помітив усю химерність циліндра. З першого погляду він здавався не дивнішим перекинутий вагон, чи повалене величезне дерево, а навіть і менш дивним. Він був схожий на іржаву газову цистерну, напівукопану в землю. Тільки маючи певні знання, можна було помітити, що сірий нагар – то не просто окис, що жовтаво-білий метал, блискучий на оголеній різьбі, мав якийсь незвичний відтінок. Слово «неземний» більшій частині глядачів не говорило нічого. Тепер я впевнився, що ця штуковина впала з Марса, але вважав неймовірне, щоб усередині в ній була якась жива істота. Я здогадувався, що покришка відкручувалася автоматично. Незважаючи на думки Оджелві, я вірив, що на Марсі живуть люди. І чого тільки не малювала мені фантазія. А може в циліндрі є якийсь рукопис? І чи зможемо ми його витлумачити? Може ми там знайдемо якісь монети або зразки марсіянських речей? Але ж циліндр коли тільки задля цього занадто великий. Мені дуже кортіло заглянути, що воно там усередині. Близько одинадцятої, так і не дочекавшись нічого надзвичайного, я повернувся додому в Мейбері. Та я вже не міг знову взятися за свої абстрактні дослідження. Пополудні полудні Вигін мав зовсім інший вигляд. Ранні випуски вечірніх газет – Приголомшили весь Лондон своїми сенсаційними заголовками послання з Марса, небувалі події у Вокінзі, і так далі. До того ж телеграма, що отжелві послав астрономічному товариству, наробила великого переполоху по всіх британських обсерваторіях. На шляху біля піщаного кар'єру стало з півдесятка екіпажів зі станції «Вокінг», Фаетон із Чобгема, і навіть але довідався, що він прибуде поїздом із Ватерлоу у шість годин. Було тільки чверть на шосту, тому я повернувся додому випити склянку чаю, а тоді пішов до станції. На зустріч лордові.